Sallallahu alaihi wasallam me shoktë të ata që pasojnë më të mirë deri në ditën e Kiametit. Tema e dersit të soncë në namën e akidës është definicioni i Islamit. Do flasim rreth fjalëve të dietarëve islam Allahu i pasmëshirue, të cilët kanë definu Islamin, i cili Islam është i vetmi i pranuar te Allahu subhanahu wa taala. Ndoshta fillimisht në mendje njëri i vjen ajo që kjo është një meseles e ditshme, kjo një çështë e njohur në mesin e muslimanëve. Dhe, dhe kjo më radh prej mendimeve që mund më të ardh, një paralajtetje është se definicioni i Islamit Allahu është Apo lemia akides në përgjithsi është një lemia e cila mësë shumë t'i harot është landa e cila mësë shumë t'i harot të kënjërzit Elhamdurila musliman jemi Mirë pasaj përket definimit të sendeve Këto është defekti i shumë prej muslimanve në kohën në sëndit Andaj dhe du të flasim nga për të defekte të muslimanve Ku shumë prej sendeve o vlezër në këtë dunja nuk i marim e definicione pa fëllimish pjesa e par e derësit është puna e definicioneve duhet në këtë dunja diri sa jemi të ruhemi nga gjehenemi të ruhemi nga shejtani të ruhemi nga të kësijat e kse dunjaje të ruhemi prej të kësijave të gjunaheve tona të ruhemi prej sendeve të cilat nuk janë të mira në istamë të ruajemi prej sendeve të cilët në e prishin islamin e të gjitha këta vlazër që i përmendëm kanë të bëjnë me definimin e sendeve kanë të bëjnë me definimin e sendeve qikoni vlazër të gjithë na kemi qenë në shkoda po kemi mësu fizik e kemi, e biologi dhe landë të ndryshme shkencat të ndryshme dhe në këta landë shpesher kemi has apo qdoher kemi mësu definicione të cilët definicione janë gjemiha, maniha në gjurë në rabë e quenë gjithë përfqiese apo përmlevse maniha dhe pengojnë gjithë do gjatë jetër të përfshkuat vëtëm se qejo kur flitët në fizikë për rrimën dhe për atomin në kimin edhe kështë të më rafë të gjitha këtosejnë dhe definohen me definicione shumë precize ma dje shkenstarë të ndryshëm kritikohem për atë se nuk kanë nuk nuk e paskan vendos definicionin të mos i duot. Edhe gjithë kjo vështirë bëhet për çështje të cilat janë dunjos. Dhe nuk kanë bën për çështje të cilat janë transhituar në ran muslimant sa puna e islamit. Allsufon, a kemi diçka në muslimant më të drejtë se Islami? Ne nuk kemi diçka më të drejtë. A kemi identitet më të madh se kjo? Nuk kemi. Nuk kemi më të madh se kjo a ka diçka më të pranume të Allahu Subhanehu e tala se islami vëllahi nuk ka a ka ndë një fejtë që pranohet i ashtë të islamit vëllahi nuk ka dhe nëse kach qenë ka e rëndësish me kjo mesele definimi islamit atërë pa tjetër rëvdëzërën në këtë dunjana të mësohëm i njëre për gjithë mon mos të i marim se ndët shkele shka mos të i marim se ndët shkele shka por të i marim me definicione Ti marim në regula Nese dikush për e njerëzve Ishkon me ndja me thonë Po kjo është qështje e djetarve Nuk është qështje e avamit e njerëzve tjesht Kë nuk du të shpjegot në përgjamia Por këta du të mësin talebet, nëzansët Në për medrese vetëm, parahogjalarve Për gjithja është se, Këto definicioni janë qasë tjeshtja Qashtë dvogla Qashtë të leta Sa që ka mundësi zda njani për e musliman me mej Me i ku Njënë i për i definiciove më të leta të islamit i ka 4 sendeve të edhe ta do të i prosedisim gjatë dherësit në që të mundim i mëjtë men dhe zërë meselja shumë e rëndësishme se në kohën e sodit pretendime për islam ka shumë pretendime për islam ka shumë mirë po sa njerëzit i përmbahën definicionit të islamit kjo zhë ka tjetër edhe neve në adhima në të njerëzit dhe kat ligerat e mbaj i kametel li huxha çtun greeted argumente njerëzunatim shumë mirë se këto argumente apo këto definicione çtë difermentim apo këto definicione çtë ta pramentim çtë gjithë njerëz shun e kuptojnë mi por na kemi obligim për jonos Allahu subhanahu wa taala çtë ekziston në shqip apo në ballkan apo në ndonjë apo në dunya se ekzistojnë njerëz të cilët do t'u shpjegojë njerëzve se çka është realiteti i islamit inna ed-dina indallahi al-islam Feja e vetme e pranuar te Allahu es Islami. Ese se çenka vetëm feja islame e pranuar te Allahu subhanahu wa taala, ne them nuk ka nuk, nuk nuk ka gjë më të rëndësishme se duhet t'i vendoset definicion precis se Islami. Nëse çenka çështja më e rëndësishme te Allahu Islami. Nëse çenka Islami feja e vetme e pranuar te Allahu, atëherë atëherë duhet edhe të kujdesni xatietës tonë gjatë përdit për shmarisë ton që përkufizohemi gjdoher me definicionën islamit pra fillimisht përmenda se përmendin bak për qështën e definicionit bëzër bollë këmi jetu në këtë dunja na musliman të shkelt apo? dhe kjo e shkelme e muslimanve ju ka kushtu që edhe jetën e përditshme edhe në jetën e përditshme të jemi njerëzi pa ushal të jemi njerëzi pa definicione Të jemi njerëzi pa principe. Dhe kjo e gjithëtonë në jetën tonë. E gjithëtonë në përdiqë mërinë tonë. E gjithëtonë në shkollat tona. E gjithëtonë në familje tona. E gjithëtonë në sëfake tona. Dhe normal që dikush prej njerëzën ka dëshiru që muslimant tjetojnë kështonë dhe pa definicione. Mi për njerë për gjithmonë. Duhet mundohemi tjetojnë me definicione. Andaj një. Shqeitanit në kryje, zbashku me epshin, zbashku me tkanën e njerëzve, edhe zbashku me njerëzit të prishtë nësi përfaqin e tokës, dhe zbashku me mafias të ndryshim në dunja, që mundohen me jetu në mënirë të qregullt, e dini vëzër pësedojnë me jetu njerëzit në mënirë të qregullt, nënda se kur ka qregullira, njerëju mëj dopt në dunja për një natë ka mundësi mu bo maj forti. Njerëju... Më inovabekt në ndonjë kohë mund si për një natë u boi më i pasuri, s'ka s'ka rregulla, s'ka definicion. Nëse do të shironi njerëzmetu pa rregull, dhe ndajojin fjalë nga njerëzit e ulëzuam ndonjëherë të na vëmë zemra kur thoin, "A pse çashtu ka shkuar, çashtu o kan, çashtu ka më shkuar." Vazhërt tash etu ti duhet, duhet me ndrëshut diçka. Pra u desh ka me etu me definicione. Wallahi dieni vëllazër, nuk ka sen të madh apo të vogël në Islam vetëm se ka definicion preciz gjemië, manië, definicion i cili është pramlez të ati se ndi, për të sëllim flasim na. Dhe definicion që përjashton gjdo gjatë tjetër, vëllahi nuk ka definicion më pre, precis se definicion i istamit. Ande vëzër, e shatë rëndësishme, pa tjetër, edhe njerë, në mendjet tona, të marim mësim për e këti dirësi, të marim mësim, ku dalim për e dirës, dalim me disa Konkluzionë Kudalk për e derësit Dil me konkluzion Se, vallahi në këtë islam të mafë Që na jetojnë Në këtë islam të mafë që na jetojnë Vallahi, gjdo gjanë ka definicion Gdo sendë ka definicion Sikur që E shodhme edhe në botën e shkencës Apo paska definicione Në botën e shkencës paska definicione Në botën e teknologjis paska definicione Në botën sociale, të pardisëm se jeton. Në pardisëmëri ka një definicion, ka rregulla, ka sende precize të thotë i precizoni sendet. Edhe pse e dim që shumica e njerëzve nuk i duan këto sende. E fshi, e kanë mja njëriut nuk i duan këto sende. Mirpo, pse ja Islami ka ardhur me sende të cilat janë shumë, shumë precize vëllazër. Këshillapel të çdo musliman që nëse dëshiron Ti kuptojnë edhe problemet që na muslimant i kemi në kone sotit Problemi i jonë i muslimanve është se Në shumisën e rastëve jetojnë pa definicione Pa përçkryme të sendeve detale Në më një detale Jetojnë pa regula, jetojnë pa parime Andaj, nëse duhet dikush i pari me folë, për ta duhet me folë hodjelat Nëse duhet të përmendën definicione duhet në këtë gjami Në vendin e islamit, apo Gjamijat janë vendin e islamit Vend ku përfasot islami Vend ku më lidhën muslimant Vend ku i drejtoni Allahut Subhanahu wa ta'ala atër le ti mësoj mësendet me definicione Nëse nga thot di kush Po na kemi njëzur sire Këne njëzur jetë pëshkimi në pejamelis I kemi pas sahabët si kanë jetu e Ta ta nuk janë përmen shumë definicione Ska pas shumë definicione ta ta A, dini pse u dhe zërë Nga se kanë jetu në kohën e gjus arabe Sa që gjuha arabe Në tësilën kanë jetu në të k A shkonsederu prej arës Allahu subhanahu wa taala mujize. Kurani që ka shkruar në arabë, është mujize mrekullie e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kanë jetuar me se ende të cilat janë precize në rit, nuk kanë pas nevojë me thon. Nuk kanë pas nevojë me thon. Andaj ju pyes juve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, a ka pas mushrik musliman? Një i cili bën shirk, Allahu ai thjesht musliman. A mënët dikush prej neve, me si e ndonjë një rivajet, ndonjë një transmitim qoftë edhe të doptë dhe në uduo, të shpikur, të shpifur, të tridhu, të këtë sahabi i cili band të avaf rrëth qabës, apo band të avaf rrëth varezave, rrëth idhujve, apo për e të kurban përdo një idhull, apo bashkëpunan me shkijet kundra muslimanve, e ajtë konsiderot se është musliman. Sko kështë. Nëse ka ndonjë rast që ka ndodhur asht rasti i Hatib ibn Abi Baltas, që kapën do njerëzi, për ata kur ai ka përdorë një letër nga se ka pas një familje familjen e vet në, në Mekë e është frigumur se anguçin mushrik, e ka shkruar një letër mushrikve se asht duke ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këtë e përdorin shohun për njerëzën e kohës së sotme. Kështu me meselen tjetër që do të vjen tard. Por jemi duke fol tur për definicione. Kanëri për mëna disa shëngoj mushrik musliman apo demokrat musliman që thotë në kohën e Sodit, apo komunist musliman, apo socialist musliman, apo konfucist musliman, apo budist musliman. Ek kështu s'ka. E pse nuk ka vëllazër? Nuk ka pas ovllazër se ata kanë një jetu me definicione. Nuk ka pas se ata kanë një jetu me definicione. Çfarë definicion? Ata pas kanë jetu me definicione. Andaj në kohën e Sodit, në, në kohën kur janë shtu musliman. Në kohën kur demografisht Musliman ndonya janë sh... janë për hap. Nëse musliman në fillim kanë qenë në dialektin arabikët. Apo kanë qenë në Mekë, apo kanë qenë në Medinë, kanë qenë në Taif, ndrapo janë shtuaj, janë shtuaj, dhe ashtu Islami me kultura të ndryshme. Janë përzijë në Islam, janë futur në Islam vloj vloj njerëzi. Kanë hyrë në Islam gjuhë pra, të ndryshme. Por gjuhë të ndryshme popull të ndryshëm e kanë pasur këtë fe. Pra element presion kanë afër. E kanë pasur fe. Kanë shku pasfesë, Persianë, e Gjiptasë, e Jemenasë, e Tabisiniësë, e Romakë, e Turkë, e Mbrapët Balkonitë, e Ilirë, e Tirë, kanë hië në Islamë, dhe kanë pasu këtë Islamë, dhe është normalë, normalë që të ndodhë Mbrapët, kësoj, edhe devijim i definicion, definicionit të Islamitë, është shumë normalë që mbra pa me shtimin e muslimanve, janë shtu edhe epshit, janë shtu të kammet, janë shtu mentalitetet, janë shtu, janë shtu kulturat, janë paksu djetartë, është haru gjuharabe, janë haru definicionet, edhe me kalimin e kosë, e mbesin njerëzit me emra, mbesin njerëzit vetë me emra, dhe i haroin definicionin, dhe i haroin sendet. Pra ndaj, mbra pa djetartë, islam janë detyruë me vendus, me fjalë të veta, me thur definicionet. Mbra pa djetar të islam Kjo është përgjigje për ato që E prashtu në pytjën në filim se A thu val, pse në kohën e sahabeve bubek Se pas ka po në i definicion të veçan të islamet Apo pse Omer Blkattabi Apo tjetëri edhe tjetëri Nga se ato pas ka një jetu e Në kohën e shpalljes Pas ka një jetu në muslimant Pra ndev dhe zër Ne dhe e kena obligim në kohën e sodit E kemi obligim Fetar, pa tjetër Me imsu këto sënde Në Atar Patyatorov Lazar, Patyator duot bërem të ndihim ato elemente kësore që e përbojnë definicionin e Islamit. Nëse nuk beson në raza lut me naudhim, te vallahit me naudhim për shkak të Islamit. Nëse ndonjë person ndonjë dëshirojë me ndihmën, vallahi nuk ka send më të rëndë se me mund të transferoj Islamin atij. Me mund të miavon Islamin atij atij njeriu. Me mund të miavon koptimin. Nëndaj sahabët e pehamerit Sallallahu arihu sallem Në haqqët u lwada' E mësun Nga pehamerit sallallahu ari sallem Në haqqët u lëmtu mirës të meselë Dhe u shpëndar në tokë Për të e mësun njërëse E kishin mision E jo profesion Këtu qëndrojnë Për gjithjet Për shumë Prej problemeve që na muslimant I kemi në kohën rësodit Kër të këthemi islamit esencial Islamit rëjnësor Islamit me definicione Do të vjenë dhima Allahu subhanahu wa ta'ala Do të vjenë dhima e Allahu subhanahu wa ta'ala Do të vjenë rahatia dhe lumëturia në zëmët e muslimanve Do të vjenë harmonia në mesin e familjeve me muslimane Do të vjenë harmonia dhe njohja pra, e muslimanve me njëri tjetrin Kjo ka të bojë me pisën e paro e lëzër se i përket punës definicionet Përëndaj, nësë ndarim me me definicione Do të shohim se ka devijime të mëdhoja në mesin e muslimanve Se i përket punës e -defin definicioneve Njerërë për gjithmonë, duhet të jetoj me definicione. Njerërë për gjithmonë, kur të flet dikush prej njerëzve, duhet të shikojmë a bje argumente dhe definicione, apo vetëm fletë muhabet, mazdarkë. Në historini islame, janë paracit njerëz i mbra pa gjatë derse vë hëgjalar të ndryshëm, të cilët janë emërtu me emra kusas. Jo hëgjalar, për ka gjenë njerëzit që ju kanë të regu mushtimanve të regjime ju kanë tregu tregime apo është shumë ma interesant tash në me folë për një tregim në aspektin artistik apo nëse dëshiran hoxan një shtin film juve, ku atregu një një njarje edhe shumë letësht pas të me njarje me folë edhe kjo është metoda e Koranit mirë është, mirë pa o metoda e Koranit një është të përkëj fizot në definicionet ndaj në Koran ti gjen fjallë të Allahu Subhjano Tala ku kanë njarje edhe gjenë Definicione Innet dine Indë Allah i Islam Definicione është Fejë e vetë me pranume të Allahu është Islami Kjo definicione Do thotë nuk pranohen të irat Që përmendëm se Janë gjamiëa maniëa Për mlethse Definicioni është për mlethse Dhe pengon gjitho fejtë tjetër Në këtë rasku flasim për Islamin Apo për fejtë Andaj vë leze Kure kanë pa shkijet e dunjas Masont Se Muslimant në botë jetojnë pa definicione. Apo kur e kanë arrit pas qindra viteve, pas qindra viteve e kanë arrit at pikë të fuqinë së vet. Ku njerëzit në botë nuk jetojnë me më definicione, nuk jetojnë me definicione, atëherë edhe u kanë shpik muslimanëve besime të ndryshme sikur që mundohen në kohën e sotit me ujgjit muslimanëve një fetë tjetër, ajo është bashkimi i feve. Ajo është bashkimi i feve. Sikur që kemi has në mbretër të shteteve muslimane, siç pretendojnë mbreti i Arabisë Saudite, i propozon OKB, i propozon United Nations, çka ta nxjerr një fe, cila fe do të jetë e përbashkët mes jehudive, krishterëve dhe muslimanëve, konfucistëve, budistëve dhe të tjerëve. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh se muslimani në ndonjë anë nuk jetojmë me definicione. Kjo ndodh se muslimani në ndonjë anë nuk jetojmë me definicione. Islami nuk e nga ndaluë, vëzër, nuk e nga ndaluë, që mos eksiston fejt jetër në dunja. Nga, nga se me pas në ndaluë këta, s'kishë eksistu gjizje. Qafirat me pagu gjizje, apo kishat ndryshme të vjetra që eksistojnë në shamë, e në gjipt, edhe në botë, i kishinë prishme konë. Por kanë eksistu ato, kanë betë një stori. Me po nuk pranon asë as një hertë prej këtë, prej këtë pafai pafaisia e islamit ajo që është fe e vetme e pranuar te Allahu subhanahu wa taala islamit andaj vëllazër Allahu subhanahu wa taala e paskë dorëgupe anar për këtë çështë prandaj definicioni i islamit është sikurçi ka thon dietar i islam el istislamu lillahi bitauhid ja ne kemi 400 në vëllazër në këtë ders do të ndalomim tonë 400 el istislam lillahi bitauhid ti dorzohemi Allahut me me tauhid Ti dërëzohesh Allahut me të uhit Do thot A njëri cili Nuk e njësën Allahum subhanahu wa ta'ala Në cdo porët e jetës Në cdo sferët e jetës A njëri nuk ka të bojë me islami A njëri ka mund si pe pas në jë fej tjetër Që u emërtu si fej Apo nuk e emërtu si fej Nga se kemi fej të cilat Në të ardhëmën do të shpikën hala Kemi fej që me historie shofim Dalin fetën ndryshme Kanë dalin në të kalumen dhe do dalin të ardhmen Fetën ndryshme Si pas njerëzve vëzë Tek njerëzit Natyra e njerëzve e prisht Që është prish Natyra e njerëzve që është prish Jo fitria Po natyra e prisht e njerëzve Bandë që të thojnë prej fjalëve se Aj i cili është i foqishëm është edhe i shejt Këtë fjalë si e thërë A i cili është i foqëshëm, është i shejtë. Kështë që vjen komunizmi, komunista banë njërëzit. Vjen demokracia, janë demokrat. Vjen do një sistem mbra pa mas demokracisë, banë të tilë. Në varët prajimit. Banë kapitalista, banë imperialista, banë i fetën ndryshme, dhe në fundë mbesin ma përkacimin që e ka. E kjo a vrejnë, vëllëzat ditë në gjikimit para allot, nuk vlenkë. Andë njëre për gjithmon do të mi kupto kët në vizje që na e bojmë në jetë qoftë e në gjami, qoftë e të shtëpi qoftë kur martosh qoftë kur shtosh edhe që na e jetojmë në përdiqëmërin tonë ajo ka të hukum të Allahu subhanahu wa ta'ala ajo ka të bojmë e diqka e qila për të qënin ka fol Allahu subhanahu wa ta'ala ose Allahu e pëlqen ose nuk e pëlqen ata ose e ka leju e ose nuk e ka leju e ose njerëzit janë musliman ose Dhdo dhdo që do të thonë çfarë është islamit dhe janë shkije ata. Pra nuk janë shkije vetëm ato të Serbisë. Janë ato të Maqedonisë, po janë edhe ato që folin në gjuhën shqipe. Ka shkije që flasin në gjuhën shqipe. Sikurçi ka folë Ramnorina, edhe shumë Ramnorina mbarë ato që kanë me të vës. Ka shkije të tjerë që flasin në gjuhën shqipe. Pra të definicioni i islamit që është e kundërta e çka vllokut, që nka Al-istislamu lillahi bit të uhit Te i dërzojnë i Allah me njësin Dhe dhjenë e vlazër Se muslimant për të këtë definicion Gjatë viteve Sa shahida i kanë dhon Sa grakën me pabura Kënë luftur rrugënë Allah të burët e vetë Sa jetima kanë dhonë muslimant Prej kohës sahabëve Ardi Allahu anu me gjemërin Diri se Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Kër ka shkun taif me bod a vetë Me thirë në islam والله قاشکوا چې تې ثرت نيرزيت الاستسلام لله بالتوحيد تي درزون اللهوت منيسم م من توحيد وتي پرميني دت قوترت الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه دفينيسيون اسلامیت است تي درزوهش اللهوت م توحيد تي نشترهش اللهوت م رسپكت تي دستانس ور پر شركوت دېختارو ته شركوت شکاتش څه مشکوت الاستسلام لله بالتوحيد Ti dorëzosh Allahut me njësim. Ulënqiadulo lehu me pa. Ti në shtrosh Allahut me respekt. Të distancosh prej shirku dhe të ftohe të shirku. Anjëri i cili nuk i bën këto, s'ka djojë me Islamin kur djalmë. Anjëri i cili nuk i bën këto, s'ka djojë me Islamin asnjëherë. Ndaj dëgëso. Për sa të flasim për mesela të tjera të fesë. Neverë që ne obligim me mëso esencën e kësaj ore që Na bojnë edhe me shpatuta Allahu subhanahu wa ta'ala Ndjeni vëzër Nesër nah për Allahu subhanahu wa ta'ala Nditi me gjukimit Ka me pas njerëzi kalmehinë në gjehenem Dhesa kalme ndu si alë musliman Argument Wa bedalahum min Allahi ma alëmi e kunu jahtasibun Allahu gjellewala kathënë në Koran Do të dalin disa njerëzi me disa vepra Qësë i kalme nduë Do të i dalin disa skema Të cilat skema nuk i kalme nduë Alëzine ju hësinu në Të cilët kanë mendu Ennehum ju hsinuna amala Kanë mendu se janë duke bave pra të mira Të cilët kanë mendu në ditën e gjikimit në sërëp të zumer Allahu Gjellara ka përme Thot, atë të regojo Muhammed sallallahu aleyhi vesellem Për njerëzit me dhe pra matëqqia Kush janë ato? Ka thonë, atët të cilët kanë bave pra ndu njo Dhe kanë mendu se janë duke bave pra të mira E, e kush janë ata jan njerëzit të cilët së pas kanë jetu me definicione Janë ata njerëzit të cilët së pas kanë jetu me definicione në islamit Në ndëje para kana, të i në nështrojë me Allahut më të uhit Islami, fjara islam në më thonë në në nështrojë Ej eris të islam, të i dërzosh Allahut më të uhit, në qka o vëzër? Në tavaf, në, në haq, në menamas, me shahadet, me besim Te Zaimras, me bindje, me mbështetje te Allahu Subhana ve Taala. Edhe me çdo veçori që mund të ekzistojë në këtë botë një herë ju e bën ti në strohjet e tëm Allahut. Kjo është Islami. Nëse po e s'pëdhiq kush për njerëz, po kta e din gjithë njerëzit. Lazor, gjat viteve që përmendëm historia e Islamit është e madhe shumë, ka pasë kanë dalë ne Islam sekte të ndryshme. Kan dalë ne Islam sekte të ndryshme për shembull nëse marrim një sekt në islam të quajmë ash'arit besimi ash'arive nëse ata piten edhe dikush i thot në fen islam çka do të më thon shirq mirëtaq Allahut për di gjashtë nëse njëri e lut latin që definiciono po një seri e lut latin mirë nëse e lut në ndonjë zot tjetër nëse e lut Abdul Qadir Jeylanin Nëse e lutë bedewiju, nëse shkonë në vartakicë të shpejla atje e lutë, shpejlon, nëse e lutë në ndojit dërvishë, baba, nëse e lutë sejtë nërsion, apo me vlanën, apo gjelër e dhe një rumin, edhe kështu në rafë, nëse e lutë dika tjetër, atëhera banë shirkë, këto është problemi të zësërë kanë ndalë grupacionet në drejshme të cilat i kanë ndonë definicione të gabu me sendeve dhe definicione nuk quët e definicione i cili nuk është përblës edhe nuk pengon sëndet tjera mu përzinta nuk quët definicione atëra andaj, definicione i islamin në këtë ras është istislam lillahi bit të uhid të i dërzohëm i allahut me të uhid dhe zër, munë është me konë njëri më i njënë dunja munë është me konë njëri ju jo më i dalunë Mundosh me qen këngëtar i më i mirë ç' recitator ilahije. Mundosh me qen më i dallhëm aktor i Islamit ç' përfason Islamin me filma kishe. Mundosh me qen i dallhëm në YouTube. Mundosh me qen i dallhëm në koncerte. Mundosh me qen muzahid, apo? Me luftu rrugën e Allahut. Nëse ti nuk e njehson Allahun subhanahu wa taala, më njehseve. Nëse Allahut i ban shirq, ambet ai më muzahid? Ambet në rrugën e Allahut, ambet në rrugën e Hud. Nëse i ban shirq Allahut, Subhanahu wa ta'ala Pra e kundrëta e të uhidit Apo dërzimit ndaj Allahut Subhanahu wa ta'ala me të uhid është të shirkë Andaj dhe lezër Gjënëratët e parët të muslimanve Këll jetu histori dhe njëlljet shumëta Na musliman të shpesher Harrojmë pëse Harrojmë pëse Na e kujtojmë luftën e bedrit Harrojmë pëse është dhe ba luftët e uhudit Harrojmë pëse është dhraë Hamza Radiallahu anë Harrojmë se wahshiu e ka vrra Hamzën, harrojmë na. Na harrojmë se Saad ibn Muadhi, për Saad ibn Muadhin është dridh arsh i Allahut, kur ka vdekë. Edhe kam prezentu shtalat i me laqën, harrojmë ta. Këto në gjarje në duke në shumë interesanta, apo? Edhe me i të regu janë shumë interesanta. Ma dhjene, mërët me i ndëgjohë dhe në jëjë e besim të artë, dhe me i duke shumë interesanta, se janë për nime interesanta. Ama pësë janë interesanta këto në gjarje? Athevall pse janë interesant, pse interesant janë gjërat e ngjarja e Bedrit. Athevall, pse ata ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me mushrikët? Athevall, për për luftën e Bedrit, pse Allahu subhanahu wa taala përmendni një ayat në Kur'an, "Haza li khusman ikhtasama fi rabbihim." Qtan du hasam. A thoni hasam? Duinë rëzkondoshta, armiq ikhtasama fi rabbihim që janë rukë me zveti për zotin e vet janë rukë me zveti për zotin e vet pse? se njani pretendon edhe të regon se islami është feja e vetë me pranume të Allahu nëse besimtari nëse donë me shpatu e duhet të dërzot Allahut subhanehu e ta'ala me, me njësim në gjdo porët e jetës në gjdo sekund të jetës deri në momentin e fundit të primarjes mos dështojm mos tërshasim Valla, dje, të të gjitha atë njërje të, të mëdha të islamit Luftë të ajnë gjalutit Luftë të jermukut Luftë të kadisijës Luftë të salahu dhe jubit Dhe luftë të tjera të mëdha në islam që ka ndodh Vallahi ka ndodh për shkët qështje El istislamu lillahi bit tawhit Muslimant Se kanë pas të shtrejt gjakun e vetë Nëse duhet me dherët për istislamu lillahi bit tawhit Vallahi, nderi dhe vetë familjen e vet, pasurinë e vet, dhe çdo gjë që kanë pas, e kanë dhënë në rrugën e Allahut subhanuhu te ala, çdo moniti të jetës. Në çdo mënyrë. I kanë dhënë vetëm e vetëm që të njihet njëherë por gjithmonë al istislamu lillahi bitauhid, që e gjithë dhunja ti në shtrat Allahut subhanahu te ala me tauhid me njësim. Këto më thon tauhid. Andar lazer. Na, në njëherë përjetmon dut më kuptoj këtë çështje. Kofsh hoj, po kofsh nëse e jëmat li. Njerëz i thjesht, ambës i thjesht. Njësi punon fabrikë, arsuntarie, njerëz që, që kalon rrugës. Ai është musliman? Nëse ai është musliman, atëherë muslimani është ai i cili e njeh ka Allahun subhanehu ve teala, me veprë dhe me absensë. Me veprë, në momentin ku Allahu kërkon prej neve mëkan atë, na jemi. Kur na thil Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, na jemi. Nçatq. Kur Allahu na thith në vezhat, na e praktikojmë atë xhat. Dhe kjo është tauhid. Kër na shkojmë lebejk Allahum me lebejk I përgjizmi Allahut në haqë Me shkue Allahum mundsoz kështë të konë haqë Me mundsoz Allahum gjellera me jesue Allahum subhana wa t'ala me haqë Edhe zdo ibadet tjetër që bënët në islam av lazar Bënët për shak të të uhidit Isti islam lillahi bit të uhid Pra kjo është muslimanizmi Musliman në kanë këna që të dërzojë Allahut me të uhid Dërzojë Allahut me të uhid me jesim Me gjimë tjurët e tua Me sytët e tu Me vesht e tu Me shpirtin tan Me trunin tan Me qdo gjatë që posedon Dërzoju Allahu të subhanahu të tal Wallahi s'ka sen më të mjësë kjo Nuk ka sen më të mjësë kjo Dhe kjo garanton për njeri unë që njeri më konë i shpëtu Garanton për njeri unë më konë i shpëtu A ka për ngej sa vë nëzër që njeri unë më, më, më, Mësë me dërzo Allahu të subhanahu të tal Në pjesë prej pjesës e jetës A po Neve do shtojm në pjesën e fundit të jetës, nuk i dozojmë Allahu këtë vit. Cilat janë pengesat? Vallahi ka pengesat shumë të holles. Në këtë dynjo, Allahu subhanahu wa taala na ka sill në 60 vite, 70 vite. Pengesa e punës, pengesa e mbyetesës, pengesa e krizës, pengesa e nacionalizmit, pengesa e racizmit, diskriminime të ndryshme, zullume të ndryshme. Shejtan për një kokë, epsh, mrendi, dynjo prej jashtë, fëmia, Gruaja, Rafe, Armit, të ndërrojmë, të gjithë po janë pengesa ndonjëherë që njëri u më dorëzu Allahu në tauhid. Ama djevla mos e shet kurrë tauhidin tan. Nëse jemi muslimanë vërtet. Si pajon Jakubi sallallahu alaihi wasallam dhe ndjem vet vet, fa la tamutunna illa wa antum muslimun. O djemtemi. O djemtemi. Mos dizni ndrisht vetëm si si musliman. Allahu akbar. Çfarë më fëmë vdeksi musliman? Me vdekë si musliman kana ajo që besimtari Most jetë asë njëherë në vendin që i batë shirkë Allahut Në vendin që i batë ortakë Allahut, asëse si Në mënyrë të shkru me nëse i batë Allahut shirkë, nuk jam ati Në mënyrë verbale, me gojë, nuk jam ati Me simbole, nuk jam ati, nuk jesi besimtar Asë me prezencë, asë me gjuhu, asë me ndihim Në ashtë një mënyrë, vetëm nëse të malin të lidhjën me zarë, të kishka banë, e tamë shelingojnë. Kjo është islamu lillahi bit të uvid. Wallahi, dijeni vëllëzër. Nëse identiteti jonë është islamit, muslimanizmi, në muslimant, të krenon me me diçka, kjo është krenimi jonë. Djeni vëllëzër. Se kam të juzojnë shumë prej mushrikve, kam të kanë juzojnë shumë prej munafikave, kam të kanë juzojnë edhe muslimanit i cili nuk e praktik Në jetën e përdeqme, kam ju zonë kam njerëzve Nuk kanë me pas sukses Në momentin më duhur të jetës e vetë, kam ju zonë kam të. Shikoni vëllëzët faraoni Faraoni i musës Saravahuari i hua sëllim I pat të gjithat mirët e dunjas I pat të gjithat mirët e dunjas Mendoj se aj e posedon dunjan, krajt Në qëni moment dështoj? Në momentin e fundi të jetës e vetë Në momentin e fundit Dëshiron të shpaton për mesi të uhidi A ma Allahus ja mundësë me thonë I besova Allahut një Dhe amen të bërrabi Musa I besova Zotit Musa Dhe Harunit kur Al-ana, tash Kure shefdekin Mesui, kure i shargumentet Andaj u glezër, mos ban pëngesat Që të pëngesat që i përmenda Me nga ngu njerëzit ne dhe Për i njësimit Allahu subhanu wa ta'ala Ku është defekti i sekta dhe Defekti i sekteve është në vëllazar se ata i koptojnë sirën Historinë tonë muslimane Historinë bushme të muslimanve Ata i koptojnë sendet më njërë manuale Ata i koptojnë sendet më kalëp Nuk kanë kalëp ma shumë se 43 44 është në se kanë iqë 5 në se kanë, 6 në se kanë iqë Qysh, përmëndë në më parë Nëse i pyjtë qka është shirko, shirkë është shirkë është në hira, i badet Latit, kipave A është shirkë me ad pëpësin ku di. Andaj u lazu. Na musliman duhet dit një gjë, se ka sendet të cilat janë mahile, mathelshme, kahile matmëdoja. Shejtani përgatit kurse matmëdoja. Ne nuk guxojmë mishkel ato kufi. Te Allahu subhanahu wa taala. Andaj Ad ibn Hatim, një prej popëve të mëdhoj, në kona pejgamberi sallallahu alaihi wa sellem. Ka orth me kryq të mashtë pejgamberi sallallahu alaihi wa sellem. Pabes. Dhe e ka ul pejgamberi sallallahu alaihi wa sellem në Shilte A është ullë në tokë E i ka shku me ndëja ka thonë Kjo është shenje e parë se kjo ka na pejamer Edhe i thot pejameri sallallahu Arjo sallem O adi Prej ku i eduke hik A i të hik prej allahut E i ka thonë o adi Adin ndë një sentë matë madhë sa allahu Kjo është metode davetikles Këto sendet që na do t'i shpjeguim në lëmina aptidhës Nuk e njëjt me laminë e prezantimit, janë 2 centë vëllaz. Moani më. Kjo që ka flasim natash këtu, janë definicione. Kur dilni jashtë me njerz me bu mohabet, kur dilni me mohabet me njerz do të ndoshte edhe i bëjnë shirqallaut. Apo plot njerësi i bëjnë shirqallaut. Në mënyrë direkte dhe abstrakte. Ka njerëz të ndryshëm i bëjnë shirqallaut. Metoda e thirrjes e prezantimit të Islamit është diçka tjetër. Muslimi jo diçka tjetër, peqandërës sofson do ta mësua në mënyrë totale sahabëve akidën. Mi për prezentimi i qëta me të është diqka tjetët Shikoni pejamerisë sësëm qëka i tha I tha, o Adi Adin diqka ma të madhe se Allahum këtë dënjo Nuk i tha, o Adi Ti e me kreqë, heke këtë kreqë Më kjo është apel për nejo, dhe zinë Ju që a prezentoni të nërës Mos dilni jashtë një me njëherë me njërëz më rogë Për sejnde Por du është me ditë mi a prezentu ato sejnde Dutë me ditë mi a prezentu njërëz Njerzit prej natyrës së egoista. Nëse i prek nesëndet, çata vën vet i kanë vendosur me dorën e vet, ato skan meraq me dorën e vet. vet. Por dushni bind. Për ai kafina e bindjes është diçka tjetër. Kafina e prezantimit është diçka tjetër. Adib ibn Hatimit pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ia prezanton Islamin në formë më të mirë. Do të më ditë njëri me, dit me bopëtyje. E pyetja e pe pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam çeprat për dije, për atë, i thotë adin matmat sa Allahu di çka. Don, kjo është pika që na pajton mi apo? Kjo është pika që na pajton mi ndoshta edhe më shumë tjerë. Nëse i pyet një krishter, i thotë: "A din diçka më të madhe se Zoti?" Thotë: "Jo, ja, Zoti është më i madh." E po tamam, kjo është mirë puna. Domethënë, nëse pajtohemi nëse Allahu ka më i madh, atëh pse e kthe lë dvoglëve, dvoglëve diskutati tani rreth adhurimit. Pse kthe lë dvoglëve? Zoti më dvoglni që keni shpikur tani s'ka, alhamdulillah, të musliman. Te ju tjerë, pse ju i keni dhënë Zot të tjerë? Këtë më abetë mund është me bo dhe minë dërvishë është, edhe të dërvishët kjo. Këtë më abetë mund është me bo me zdo janëit që i banë shirkë Allahutë. Këtë më abetë mund është me bo me një demokratë. Këtë më abetë mund është me bo me zdo njerit të sëpravu me demokracije, me komunizme dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe shirkët ndryshme. Orta këllët si e të ndryshme që i bajnë Allahutë. Subhanahu wa ta'ala. A Atër jë ka dhe të zupë e Ameri sallallahu aleyhi wa sallam Së mund janë I tëqadhu ahbarahum Waruhbanahum Arbaban min dunillah I murën Priftat e vet Edhe rabinat Për zota I fëtate libret I kan marë Popat Edhe rabinat edhe të jahudit I kan marë për zotna Këto Hadibni Hadimi i thot Nësë i kina athurua Do thot se me njëher i shkon nërmend Po në athurimit Qa që përmendum se Disa prej Prej esharive që i thënë muslimave Po na latin dhe uze nuk adhërojna Na adina se batel është latin e uze dhe hubeli Paganizmi na adina që i kotë është Në këta adin gjithë Paganizmi është i kotë Besime të ndryshme, panteizmi është i kotë Zbëjna të besime Mirë po problemi që ndryka që të konë Atër një thë për janë merë së Allahu sëllem Se ndët të cilët Janë kun të ndalu me në fejnë e juve A wa kanë leju popat lejot kjo pun, së prish pun ka kënë po, këta me kënë po se ndë që si janë lejuë, a va kënë daluë ka kënë po fe tilke i badet u hum kjo është adhurimi kjo po. dhe kjo është ndryshimi i fejë së krishterve kjo është ndryshimi islamit nga se fejë krishtere në fejë dhe në fejë isë resëm isë resëm, në të në fejë ka pas krishtelizme në ka pas fejë fejë në tonë e ka pas, o vdozni fejë në islamet ka pas Po këta e kënë shpik, pavlja vë ka shpik Pavlja vë ka shpik Kënë djerë fejtë rejë më rapa A ndaj kënë rishu fejë Allahu të Subhanahu wa Teala Dhe për jammeri sallallahu aleyhi wa sallam e paska bind Nga se njerëzit në shumicin e rastëve Ndikohën presendeve që i shojnë E pëse athu val, adib një ahtimi Pëse i tha për jammeri sallallahu aleyhi wa sallam Nasi kina a dhurua Nga se i kishte pat që të muslimant kishte ibadat Q Mirë po adib një atimit nuk i shkon nërmën Sikusi nuk i shkon his nërmën Shumë për e njerëzë që i si prekacuar në islam As njëherë nuk i shkon nërmën Se edhe votimi është piesë e islamit Kut votojsh Ta votojsh një parti politike Shkon e voton tëj Nuk e koptojnë muslimant Se kjo është piesë e islamit Se me këtë votë ti Je duke realizu t'i shka Kjo është piesë e lojes Vetëm se kësë e loje e kanë qitë Perde, perde, perde, perde, perde 5 përde, 6 përde, 7 edhe mëse lërguj njërën, tjetëra është tjetëra është, tjetëra është po në fundë realizohët muqa ja loja shëtanit me njerëzit duke i lërgu pre islamit esencial o vëllëzër, është që ti uqetë përde të ndryshme edhe më ata më ata kanë dëvjua pra lahu e para këna istislamillahi bittohit i gjenë të muslimant o vëllëzër i gjenë të muslimant e ngratë, nuk i nësht A gjendë në kone sotit njërët që i përkacuar në islam Astë bajramin se fal, astë namazin se fal, astë atëherimin se agjeron, astë bajramin se feston A i thotë vetës musliman Këta kura femi o vlazën nuk është për të kesh Kënë është për të kajt, e po Një numër i madhe njërëzë, kështu pojnë Definicioni islamit të theka, ti nështrosh Allahut me respekt Ti nështrosh Allahut me respekt Tauhit nuk kanë, nështrim nuk kanë me respekt n wal baratë u mine shirkë i wa ahli nuk ka distancin për i shirkët edhe i sallet shirkët katër së ndër dorëzim me të uhit në nështrim, me pun, me veper wal baratë u mine shirkë largim për i shirkët përmendëm parëzit në kohën e sotit të gjitha këto emra i shaf musliman, demokrat apë pasi kur që ka shkujt një hoqë Allah e rujt atë hoqë e bu mundhër shankiti njën liber në kohën e sotit të të mu shrikun afi sabilillah bëjnë shirkë Allah të në rrugënë Allah të a ka kështua pas kanë qitë njerëzit shto mu shrikune fi Sebilillah të që i gjejnë njerëzit sot po bëjka më konë masane, po bëjka më konë pape po bëjka më konë loj loj sejndi edhe po funë muslima nuk shëjta vallaj kjo së konë në fejnë e Muhammed s.s. edhe nëse ka i gjithma për nishka matë fort për së ketë ku në ka i gjithma matë fort pajtimi i gjithë umetit Muhammed s.s. prej Prej muslimave të vërtet është se nuk ka mundësi njërju Me i bëhë shirkë Allahut, a e më konë muslimane E nuk ka mundësi Mësë më nështrojë Allahut, hitës edhe më konë musliman Edhe nuk ka mundësi dikush nëse nuk, nuk, nuk distancojt prej shirkot Edhe prej iftarve të shirkot A e më konë musliman Këndër mojë minin, edhe njerë Definicion i sëmi U përbëjka prej katër sëndet Dërzojën i Allahut me të uhit Nështrojën i Allahut me dhe pra a drepëristave të shirkot. Kto se jende ku shi realizon e ka Islamin, e lutim Allahun. Allahu na mundson deri në fundin e jetës tonë me vdekje çdo më këtë definicion të Islamit. E lutim Allahun subhanahu teala që Allahu zotë i thën muslimant në dinin e vet, e lutim Allahun xhellaçi Allahu subhanahu teala që mundson musliman me kuptuar fen, ashtu sikur që e ka në kon e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun subhanahu teala që Allahu xhellaçi të mund të nepi ui nga dora e ndershme e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. باص فصيله اسبيريمو نوك دوت كات مو اتيه اللهم صل على نبينا محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين